Capitolul 4 În sfârșit, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus: Ca așa cum se cuvine să umblați și să plăceți lui Dumnezeu în care echip și umblați, așa să sporiți tot mai mult, fiindcă știți ce porunci v-am dat prin Domnul Isus: că-și voia lui Dumnezeu aceasta este, Sfințirea voastră să vă feriți de desfrânare, ca să știe fiecare dintre voi să ștăpânească vasul său în Sfințenie și cinste. Noi, în patima poftei, cum fac, nu în patima poftei, cum fac neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu, și nimeni să nu întreacă măsura și să nu ne dreptățească pe fratele său în această privință, căci Domnul este răzbunător pentru toate acestea, după cum v-am și spus mai înainte și v-am dat mărturie, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție ci la sfințire, de aceea cel ce disprețuiește acestea. Nu disprețuiește un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat pe Duhul Său cel Sfânt. Despre iubirea frățească nu aveți trebuință să vă scriu, pentru că voi înși vă sunteți învățați de Dumnezeu ca să vă iubiți unul pe altul. Aceasta o și faceți față de toți frații din întreaga Macedonie, dar vă îndemnăm, fraților, să prisosiți mai mult și să râvniți ca să trăiți în liniște, să faceți fiecare cele ale sale și să lucrați cu mâinile voastre, precum v-am dat poruncă, ca să umblați cu vincios față de cei din afară de biserică, și să nu aveți trebuință de nimeni. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți într-un Isus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta ce vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, pentru că însuși Domnul, întru poruncă la glasul Arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, se va pobără din cer și cei morți într Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei, în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc, și așa pururea vom fi cu Domnul. De aceea mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.